Свічки у формі рожевих троянд і білі троянди у невисокій вазі надали невеликому столику, накритому на двох романтичної таємничості, яку посилювали апетитні запахи з-під блискучих металевих накривок. Софія вийшла з ванни. Бориса Аркадійовичу виявляється, я ганебно голодна. Швидше одягайся, лялечку, бо я не менше. Після вечері Борис Аркадійович сів за рояль. Шопен... Софія вийшла на балкон, зручно мостилася у кріслі Гойдалці і слухала хвилі музики у поєднанні з музикою тихого південного вітру і шепотом моря. Бориса Аркадійович, мені здається, я починаю розуміти, що таке щастя. Він погойдав крісло. Люлі, люлі, маленька. Засни. Засни, моя сонячна дівчинко, хай місяць лоскоче твої вії. Борис Аркадійович підійшов до поруччя балкону, що скидався радше на невелику кімнату, сперся, поглянув на море. Враз під балконом щось зашароділо, тріснула гілка дерева. Невідомо, яким побитом, тут опинився Максим, відтрутив боса однією рукою у кімнату, другою хопив Софію. Спантеличина Софія не знала, що й казати. «Ну і реакція у тебе, Максиме». Це, мабуть, білка. Ага, білка з кольтом 45-го калібру. «Максиме, скільки можна?» – майже крикнув Борис Аркадійович. «Припини свої жартики». «Вибачте, якщо трохи грубо, Софія Андрійовна, але краще б вам обійтися без інгаляції морського повітря на сьогодні». «Ходімо, Софія. Він свою справу знає». «Так, хлопці, щось я ніяк не розберу. Що у вас тут відбувається?» Дякую, що ти так усе це сприймаєш. Ну, без істерики, інших там дамських штучок. І він пригорнув Софію до грудей. Так пригортають дитину, щоб захистити, чи захиститися самому. Двері на балкон я зачинив, відповів з покою і своїми настановами Максим. Ранок рожево запалав десь далеко за обрієм, коли рожевий сон рожевої лялі зовсім не рожево порушив бос, смачно напахтивши кімнату кавою. Прокидайся, маленька, нас чекають великі справи. «А ви що, вмієте варити каву?» і «Вмію, і не тільки каву. Ням-ням, посмакіть!» Море, муркочуче, стелилося під ногами, лагідне, блакитне, прозоре. «Максиме, де наше місце?» «Та де завгодно, пляж порожнісінький, до ваших послуг!» Максим обвів рукою увесь південний берег Кримського півострова. «Приємного відпочинку!» – височив напис на одному із стендів. «Ні, Максиме, ти зі мною не жартуй!» Там де наше місце, ти мав за ніч просіяти пісок, щоб ворожі агенти не прокралися випадково і не заклали вибухівку, також мав найняти підводного човна, щоб стериг з моря, і ще, обнишпорити загодя в сенькі гори і крони дерева, щоб там не причаївся шпигун. Богине, а ви любите солодкі вина чи не так? Дегустацію їм влаштували у невеличкому окремому кабінеті, попередньо провівши екскурсію у легендарні підвали Масандри. Чарівна дівчина водила їх підвалами, потім пригощала віном в кабінеті. Необхідно спочатку ледь сколихнути вино у калиху і вдихнути аромат, потім надпити трішки і відчути смак, тонкий і специфічний. Софія не любила сухих вин. «Я не п'ю, не палю і взагалі хороша дівчинка». Аж поки не дійшло до десертних вин. Кукур Сурош це були вина для неї. Та понад усе нове вино, якого вона досі ніколи ніде не куштувала, сьоме небо князя Голіцина. Який чарівник навтіху людям сотворив ці шедеври? Хай йому усе життя буде так добре, як стало їй після третьої дегустаційної чарочки. Коли дегустація закінчилася, і Борис Аркадійович послав Максима до фірмового магазину по пляшки, бо дегустація дегустацією, але часом і вдома треба мати пляшку-другу доброго вина, Софія зрозуміла, що підвестися і йти до машини без підтримки вона не в змозі. «Лялюсю, ти що, трішки?» «Ага!»